Azt hiszem, ők is jól érezték magukat. A legfontosabb gyerekversikéket és mondókákat úgy is ismerték. Most megtanulhatták a dallamokat is. A vén csóri tánt, ajtót kiránt. Kerülne ebéd elénk, de mély így ez, hisz a kredenc üres, és nem enyhül azért az eb éh. Amennyiben élettem volna a New Yorki önkormányzat oktatási osztályán Livingston Street 110, New york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 Lehetséges, hogy önt meghallgatásra idézik be az oktatási osztályra. Ez esetben egy szakszervezeti érdekvédő és vagy egy ügyvéd is önnel tarthat. Kartási üdvözlettel Montagu Wilkinson Na jól van, becsöngettek. Megint az enyém az osztály. Nyissátok ki a könyveket az apám Valcere című Theodor Roskversnél. Akinek nincs itt a könyve, az nézze a szomszédjáért. Ebben az osztályban senki sem sajnálja a másiktól a könyvét. Stelli légy szíves, olvasd fel a verset! Köszönöm szépen! Teodor Rolszk, apám Walzerem. Szádban a whisky gőztől berugott egy gyerek. Csüktem tiszta erőmből, nehéz volt, Walzered. Robtuk, hogy az edény az asztalról leperdült. Anyám tekintetén a szigorúság nem enyhült. Csuklómon egyik ujjad bütykös volt egy helyen,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 – Valaki megvette, vagy berepült az ablakon. – Anya vette. – Tehát édesanyát szokott bevásárolni? – Igen, kivéve, ha mondjuk néha elfogyott hon a tej, vagy valami, olyankor a hugomat szokta leküldeni a boltba. na hugom meg folyton fog miatta. – Édesanyát dolgozik? – Aha, titkárnő egy ügyvédi irodában. – A hugod mennyi idős? – Tizennégy. – És te? – Tizenhat.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 Még végül Daniel kifogta a szelet a vitorlámból. Daniel, nálatok mi volt tegnap este vacsorára? Borjúérmék, ilyen fehérboros mártásban. És mit tettetek a fehérboros borjúérmékhez? Spárgát és egy kis kevert salátát öntettel. el. Előétel? Nem volt csak a vacsora. Anyám szerint az előétel elveszi az étvágyat. Tehát édesanyát készített el a borjúérmék?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 Bizonyára módszert, az illik az asztalhoz és a csillárhoz. Nem, Telemán. És azután? Húsz percen át hallgattam Telemán, apám egyik kedvence. Amikor vége lett a darabnak, felhívtam apát. És hol tartózkodott édesapát, ha szabad kérdeznem? A Sloan Kettering kórházban fekszik tüdőrákkal, és anya végig vele van, mert bármelyik percben meghalhat.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 – Jaj, ne! Legközelebb már az lesz, hogy hozzunk be nekrológokat. – Nem rossz ötlet, Majron. Sokat lehet tanulni egy nekrológból. Inkább ezt választanád, Mimi sereton helyett? – Nyugodtan hoz be néhány szaftos nekrológot. – Mr. Mike Kort, maradjunk inkább a recepteknél, meg az étterem kritikánál. – Kérlek, Májrom. Megvizsgáljuk Mimi Seraton kritikáinak felépítését. Először az étterem hangulatát festi le.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 Nem kell prédikálni. Ezen már évekkel ezelőtt átestem, amikor a francia forradalomról szónokoltam. Ha az a véleményük, hogy a menze leprahely, lepra hely, hadd mondják ki. Elvégre szabad országban élünk. Azt azért megkérdem. Szerintük mit jelent, hogy lepra akosz? Író emberek vagytok? Tessék színesíteni a szókincseteket. Hogyan írna erről Mimi? Az Istenért, Mr. McCord, muszáj minden alkalommal Mimivel előjönni, amikor csak az evésről írunk.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 – Azt, hogy a nyelv leleplezi az ember. Szólj hozzám, hogy láthassalak. – Szóval ezt mondta a Ben Johnson? – Ezt. – Bölcs mondás, Mr. McCord. Ez a Ben Johnson megérdemelné, hogy Mimi nénivel kelljen vacsoráznia.